Egy üzletbe indul, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen, legyen. Kisem vagyok. Jó reggelt kívánok! Egyszer az M1-es koncesziós autópálya kapcsán beszélgettem akkor annak a társaságnak a vezetőjével is. Akkor még ezzel a kifejezéssel nem értek olyan gyakran, mint ma. Azt mondta akkor az illető egy kérdésemről, hogy tudja fiala? Ez Magyarországgal jár, ezt egyébként a nemzetközi sajtóban ország kockázatnak hívják. Nem akarom igazán ingoványos területre vinni, de árulja el nekem, hogy ön egyébként alapállapotban mondjuk karácsony környékén, amikor az ember kevesebbet foglalkozik közélettel. Mit gondolna? Hogy a koronavírus gov.hu oldalon szerepelhet- -e olyan hír, ami egyébként igaz, de vajon nem csizme az asztalon, de még egyszer mondom, ne, tegye provo ne vegye provokációnak nem akar nem válaszol. Orbán élelmiszer árstopról döntött a kormány. Az ön véleménye szerint ez a hír eltévet, ha véletlenül ott lenne a koronavírus gov.hu oldalon, vagy ez oda való? Hát nyilván ez egy politikai kérdés, én azt gondolom, hogy összekevernek itt dolgokat a kormány részéről, hogy uh, hol tájékoztatnak erről. Ugye azt mondják, hogy a yeah, az élelmiszer árak emelkedése az nem a magyar, gazdaság fundamentum problémájából fakad, hanem ebből a koronavírus járványból így nyilván összekeverik. Én nem keverném össze a ügyeket, mint ahogy egyébként láthatólag összekevernek tájékoztatás szempontjából olyan dolgokat is, és ezzel lehetett olvasni az napokban, hogy aki regisztrált oltásra, megadta az e-mail címét, az olyan tartalmú e-maileket kap a kormánytól, amelyeknek sok köze nincs az oltáshoz, sokkal inkább a kormányzati propagandához. Nyilván ezek nem helyesek, hiszen a közbizalmat rongálják, mert valóban az emberek azt gondolják, hogy nem szeretnének más politikai híreket olvasni olyan oldalon, ahol egyébként a koronavírus járványja kapcsolatban kapnál kellene tájékoztatást kapniunk. Szüleink szerint is, akik már nincsenek az élők között, a fiúknak nekem sokszor nyitogató stílusa volt, van, talán még lesz is, Képzelj el, képes voltam megszavaztatni a nézőimet és a hallgatóimat, hogy vajon a koronavírus koronavírus.gov.hu oldalon legyen legyenek keresztrejtvény, és képzelj el, hogy megszavazták, hogy legyen keresztrejtvény. Mert hogy miért ne legyen nyilván kinek fáj alapon van ez a dolog, de én azt gondolom, hogy ezeket érdemes szétválasztani. A kormánynak annyi tájékoztatási platformja van, amennyit akar, és még annyit csinál, amit akar. És ezek utána tájékoztató oldal a koronavírusról, hiszen ez jön be, hogyha valaki a koronavírusgovhu annak vajon miköze van olyan intézkedésekhez, amelyek egyébként sokkal inkább a április harmadik választásról szólnak. Nem értelmezhető. Hát... Akkor engedje meg, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen csatlakozási felületet találunk. Hajnal Miklós, aki a Momentum ellenzéki jelöltje Budán, az egyik Facebook posztjában szóvá teszi a budapesti házakon lévő giga reklámokat, ami egyébként nem egyedül az ő írói munkásságának része, sokan uh, szóvá tették már ezeket. Van-e ebben uh, a Fővárosi Önkormányzatnak beleszólása, akár városképileg mondván, hogy tulajdonjogilag adott esetben nincs? Ez valóban a, nem először merült fel, és azonban minden poszt az segít ebben, hogy a figyelmet, hiszen miről szól ez a történet? Jó esetben maga a társaság adja ki a feletet is jó esetben a lakók tudtával, és ebből a befolyó tényből felújításokat végeznek. De egyébként ezek a mi megítélésünk szerint azért nem legálisak. Nem csak városképi szempontból, minden szempontból de ezeket nagy részét le lehetne szedni. Mert már régóta folyik nálunk erre, hogy munka, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne eltávolítani ezeket, hiszen mégiscsak egy nem a mi tulajdonunkban lévő ingatlanon vannak ezek a nagy leplek, amelyek eltakarnak ablakokat, és oda menni csak úgy, hogy akkor leszedjük meg városképi szempontból, azt gondoljuk, hogy ez helytelen azt, hogy nem lehetséges a kormányhivatalnak, Nagyobb hatásköre van benne, de látom, ők sem akarnak ez a problémához hozzányúlni. Miközben azt gondolom, hogy minél többet beszélünk, annál kellem ezzel a kérdésről, kellemetlen nem lesz szerintem a hirdetőknek maguknak, hiszen azért mégis a társadalmi presztízsük szempontjából kétséges, hogy jó -e olyan... Jó, hát amíg ott vannak ezek az óriás az egyértelmű, mert az azt mutatja, hogy ezek szerint mégis megéri számokra. Hát akkor valószínűleg többször kell ezt... Mondanunk, és nyilván jogi eszköze közvetlenül, vagy valaha is jogi eszközzel az el, abban az időben, amikor ön volt a főpolgármester helyettes, hogy egészen konkrét legyen a kérdés, fellépett, vagy fel tudott -e lépni, vagy próbálkozott-e a főváros fellépni, akár csak egyetlen esetben is, ilyen eset kapcsán? Nincsen az a baj, hogy jogkülünk rá. Oké, okay, akkor ezt rendben keresni a, meg a megoldást, de ugye nem volt erre lehetőségünk. Um, én nagyra értékelem az ő állását, és nagyra értékelem azt is, hogy önnel lehet beszélgetni. Ezzel fogok visszaélni akkor, amikor azt gondolom, hogy ha erről nem kérdezem, meg hiányérzete lehetne. Tehát, hogy újabb részletek tilos használni az erkélyeket a házban, ahonnan kizuhant egy nő a harmadikról. Blik. A Váciúti hajnali tragédia után, amelyben egy nő életét vesztette, miután a korlát meglazult, és emiatt a mélybe zuhant, most minden lakónak megtiltották, hogy használják az erkélyeket. Ahogy arról a blik is beszámolt, termékegjelentés, Szerdán hajnalban, Budapest 13. keletében egy Váciúti társaszt harmadik emeletéről lezuhant egy nő, miután kiszakadt az erkély korlátja. Amikor a Blix szerda igen, Dörödem, Dörödem, az RTL klub termékmegjelenítés információi szerint a lépcsőházban, ahol a tragédia történt, papírokat ragasztottak ki, amelyeken a következőkről tájékoztatták a lakókat. A hajnalban történt tragédia miatt csütörtök délután megvizsgálják az összes erkét, amiket addig tilos használni. A kérdés pedig a következő. Én nem tegnap jöttem le a falvédőről, és nagyon hosszú ideje dolgozom a médiában. Annak idején én együtt dolgoztam, tehát szerződéssel együtt dolgoztam az állami autópálya kezelővel, ahol nagyon büszkék voltak, és Pálfai Antal a vezérigazgató helyettes, minden alkalommal elmondta, ugye valahol a 2000-es évek elején járunk, de már 2002 után, hogy milyen pénz állt az állami autópálya kezelő rendelkezésére az, ahhoz, hogy az amortizációnak megfelelően tudjon az autópálya kezelő az általuk lévő autópályákat megújítani. Ezt az összeget aztán később szép fokozatosan elvonták. Így aztán, amikor az M1-et újraépítették, vagy megújították, hát hihetetlen lezárások voltak. Ha a fővárosban nézzük, és most Tütő Katára emelem a tekintetemet, mert általában ő szokott beszélni erről. Népliget, Csömöriút, különböző felújárók kapcsán van arról szó, hogy részleges vagy teljes lezárás van amiatt, mert hogy ezeknek a felújáróknak az állaga nem teszi lehetővé azt, hogy úgy legyenek igénybevéve, ahogy egyébként ezeket annak idején kitalálták. Ez a váciút ingatlan nagy valószínűséggel nem állami tulajdonban, és nem fővárosi önkormányzati tulajdonban van, de az ember az utcaképet se úgy nézi, hogy ez most a Fidesz kormány alatt van-e így, vagy egy ellenzéki kormányzat alatt az, hogy rendelkezésre álljon, az az amortizációs alap, amely ahhoz szükséges, hogy mindent abban az állapotban tudjunk tartani, amely ha nem is az újkori állapotát, de egy majdnem újkori, de a használati értékét tekintve legalább egy 90%-os vagy 100%-hoz közelítő állapotot fel lehessen tartani, hogy ez ma Budapeste milyen mértékben áll fönn, veszem azt hozzá az egész országban, de ő mégis a Budapest általános főpolgármester helyettese. Ennek a rendelkezésre állása, vagy ennek a nem rendelkezésre állása mennyire fájó? Mert én azt feltételezném, hogy önnek egy tízes keálán egy tízesre fájó ez. Hiszen ez nyilvánvalóan, hogy a Váci úti ház egy elhanyagolt ház. Tehát az, hogy egy erkénynek nekidőlve az kiszakadjon, az nonsense. De mégis, ha bekövetkezett. Igen, de ezért válik a vál, Szuketti a dolgot, mert a, az ön problémafelvetés a Vácsi úti házból indult, ami én... Tudom, messzire jutottam, mert már a felújárókról a... volt szó, és... és igen, autobál. de messzire jutott, és viszont amikor messzire jutott, akkor szerintem az én tudok kapcsolni, hiszen egy, eh, nem tudom a tulajdoni viszonyát, hogy ez egy bevásárlók központtal szembeni eh, épületről van szó, tehát pont... Eh, az emberség, aminek nagy jelentősége nincs, hogy hol helyezkedik el, de sokkal fontosabb, hogy magánszemélyek tulajdonában van az én tudomásom szerint. Innentől kezdve, ugye magánszemélyeket. merül. Már... fel sem merül az önfelelőség, én arról beszélek, az állakfenntartásról beszélek. Ugye az állakfenntartás ebben az esetben magának a társaságnak? Ezt is a... értem, de én most fel... általában beszélek az állakfenntartásról. A... Na, ez az ál... általában ez tudok kapcsolódni. Természetesen. A... A... az a Probléma, és a felüljáróinkkal, is leginkább az a probléma, ezek nagyjából egy konstrukcióra jól behatározott időszakban épültek, és ezeknek a szabatossága körülbelül most jár le. Eznek volt egy nagyon jó példája, nő által is említett Csömörjúti felüljáró, erre kiírtak egy közbeszerzést, hogy akkor fel kell újítani, majd amikor hozzányúltak a magához a felüljáróhoz a vállalkozó, akkor kiderült, hogy hát ez a technológiai probléma van ezzel, egyszerűen esik szét, tehát most nagyon lecsúszta a dolgot, hogy hozzányúltak, nagy darabokba várt le róla. Ezért egy meg kellett emelnünk ott a forrást, és végül sikerült évvégére, tavaly évvégére teljes mértékben átadni, tehát hogy ez legalább akkor megvalósult. Valóban a népligeti felüljárónál a korlátozást kellett bevezetnünk. Ez egy nagyon régóta itt lévő probléma senki nem tud érdemben hozzányúlni, Dolgozni, dolgokhoz a legfőbb kérdés az, hogy akkor megmaradjon-e a felüljáró, vagy egy vízszintes szintű forgalmi szabályozás legyen a jövőben, ez meg ugye el kellene pontani. Ez is felmerülhet kérdésként, de most jelen pillanatban az a probléma, hogy magának a felüljárónak az állapota nem jó. Ezért azt mélyebb vizsgálatokat kell csinálni, kivesznek tartóelemeket, ezeket bemérik, és ennek függvényében lesz döntés arról, hogy milyen szintű, Ügy, de de hasonlódóknak vált áldozatával és sok más egyébnek a láncéd is. Olyan, hogy amortizációs alap, olyan, hogy amortizációs alap feltöltése, olyan, hogy rend, rendszeresen rendelkezésre álljon egy olyan összeg, ami egyébként a dolgoknak a használatát optimálisan lehetővé teszi, ez egy teljesen idealisztikus elképzelés, amit a Kejfejácsiban már a Gefi Alajános János megfogalmazott? Egyébként nem idealisztikus elképzés, mert ezen a normális. Ennek a városnak körülbelül évente kellene 75-80 milliárd forint, valószínűleg ilyen 2020-as mondom ezt, tehát azóta inkább egy kicsit több, olyan állagmegóvó javítás, amit csak a főváros eszközállománya, tehát a csöveket, a felüljárókat, a hidakat, az utakat, az épületeknek a... És a mennyi áll ehhez képes rendőrkezésre? Ehhez képest, ehhez képest uh, nehéz megmondani, de azt tudom mondani, hogy évben átlagosan mennyit költ Igen. mindennel együtt a, fel, a város felújításra, beruházásra. Az elmúlt évek átlagos számára, megnézem, körülbelül 55 milliárd forint. Ezeknek egy része nem is amortizáció, hanem valami újnak a teremtése, mert valami új építés van benne. Uh, de, de ezért jóval kevesebb költött, és jelenleg is költ a főváros annál, mint amennyire csak arra szükség lenne, hogy kalbban tartsuk ezt az állományt, És nagyon-nagyon hektikus ez az egész. Tehát az a baj, hogy ahogy én is mondta, a lánci esetében most ugye felújítjuk, ez nagyon jó megvalósul pipa, túl vagyunk rajta. Igen ám, de hogyha lenne tartósan és folyamatosan rendelkezésre álló forrása a fővárosnak, ezeknek a nagy hidaknak az állag megóvására, akkor ezek a nagy rekonstrukciók, ezek kisebb forrást temésztenének fel, és időben gyorsabban. is És adott esetben hát egyébként lehetővé szóval lehet, lehetne tenni, fel. hogy közben is lehessen őket használni. Teljesen nyilvánvaló az, eh, amit ön mond. Eh, Van-e eh, olyan, tehát hogy az, az Érzékeltetni lehet, mert valószínűleg azért az igazmondásnak is van egy határa, hogy amikor az ember két-három projekt felújítását kell, hogy számításba vegye, de tudja, hogy arra, hogy annak az időbeli sorrendjét kell megállapítania, mert egyszerre a hármat nem tudja megtenni, akkor van olyan, hogy egyes számú, kettes számú, hármas számú annak függvényében, hogy mennyire halaszthatatlan, mert az ember azt feltételezve, hogy kell, hogy ilyen legyen. Abszolút minden területen van ilyen, tehát a, a, a víziközmű vagyon ö, rekonstrukciójánál és ugyanúgy megvan ez a priorizálás, mint ahogy sajnos a utaknál is meg kell, hogy legyen. Ennek ugye két oka is van a priorizálásnak, az egyik az, hogy van-e forrásra, a másik pedig, hogy nyilván egyszerre mindent nem lehet megcsinálni, hiszen azt látjuk, tavaly is láttuk, hogy miközben a város mondjuk elköltött 50-60 milliárdot, ahogy mondtam, felújításokra, beruházásokra, közben olyan csomópontoknak álltunk neki, a halúzatén a rakpart, láncink, és mellette még folytak útfelújítások is, amelyekre a jelentős dugó volt a, a városban, mert ezek olyan fűjtő voltak ezek, hogy vannak ezek a felújítások, amelyek megterhelték a városnak a közlekedését. Tehát nyilván, hogy itt most hirtelen lenne 150 milliárd, amit azt mondanák, hogy muszáj elköltenünk ebben az évben, akkor ez nagyon nehezen lehetne úgy megcsinálni, hogy közben ne okozunk jelentős felfordulásokat a, közös, vagy a normál közlekedésben. Miközben persze lehetne ennek a forrásnak egy jelentős részét zöldfeletfejlesztéseknek költeni, amelyek kevésbé terhelik meg a közlekedésnek a... A minőségét, átteresztő képességét, de azért mindent nem lehetne A Változatlanul az tartja azt, amit korábban mondott, hogy ez egy fél éves költségvetés? Igen, és azért is mondtam azt, hogy bár ugye a költségvetésünkben jó hangzik, hogy papíron ö, ö, nagyon sokat tudunk ö, ö, elkölteni fejlesztésekre, meg működésre, de hát a működés oldalon hiányzik 20 milliárt forint, amit a iparüzési adó kompenzációjáként szeretnénk megkapni a kormánytól, ennek egy része 15 forint a béremelésre vagy a, el a DKV-tól a köztisztesági szektoron át a főkerten keresztül a, a főriig, tehát hogy ez a teljes palettáját letedi a fővárosnak szinte. A felújítások oldalán pedig 30 milliárdfolynt hiányzik, amit pedig hitelből kellene útonulni, de ez meg kormányzati engedélykel. Erre mondtam azt a legutolsó beszélgetésenkor, hogy ha összeadjuk ezt a, a cégnek 30 milliárdot, meg a 20 milliárdot, ugye ez egy 50 milliárd forint, nekünk egy 25 milliárdos ö, hitelkeretünk van, ö, ami hozzá, hiszen a folyószámla hitelkeretet még vissza is kell fizetni év végén, de ez a 25 milliárd, ez pont a fel ennek a 50 milliárdnak. Ezért mondjuk azt, hogyha időben ö, rendes ütemezés szerint teljesülnek a kifizetések, akkor bizony fél a kizsúlyotakassa. Most pedig jön egyéb aktualitás. Minden csütörtökön vendégem, ön, és köszönöm a rendelkezésre állást, Györgyevics Beredek. Az előző hétvégén kerékpáros verseny volt a Városliget Királyi Dombián, amivel kapcsolatban egy másik főpolgármester helyettes, Kerpe Fróniusz Gábor keresetlen szavakat intézett egyébként közt György Javis Beledekhez, és ebben többesszám első személyben, amelyben nem derül ki, hogy a többesszám első személy kire vonatkozik, az ember itt óhatatlan arra gondol, hogy ez a Fővárosi Önkormányzat azt írja, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy ilyen nagyszabásos potenvezelény milyen súlyos környezetrombolhatásokkal hatásokkal jár, mekkora, az ökológiai lábnyoma, és mekkora a munka ezeket a negatív következményeket utólag mérsékelni. Éppen ezért súlyosan aggályosnak tartjuk György Javisben ezek nyilkazolatát, aki örömét fejezte ki, hogy a kerékpáros versenynek a megújult Városliget ad otthont, majd később, ha a Városliget a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lenne, akkor ez a rendezvény ilyen módon nem kapodhatott volna engedély, többek között ezért is elhívázott a Városliget törvény. Nem kötelező semmilyen kérdésemre válaszolni egyet maximálisan Kerper Frónius Abban értek egyet, és azért értek egyet ezzel, mert hogy a, itt van ez a városliget, ami a városnak az egyik tüdeje. És a kormány elindult egy úton, amikor jelezte a város, és szerintem a város lakói jelenik, jelenleg biztosan, de a városlakói is szabadatukkal, hogy ő nem feltétlenül érte egyet ezzel. És azóta sem volt érdemi megállapodása arról, hogy akkor mi legyen a Városligetnek a sorsa, és ezért keverednek bele ilyen zavaró repülések, amikor egy, egy, egy trofi sportrendezvényt viszünk be, és annak a pályáját a Városligetben, miközben ez egy szabadidős park ellenem legyen. Ezért keveredik bele olyan, hogy egy hőlég balon ö, dombot akarnak odaépíteni. Ami nyilván turisztikai attrakciónak borzasztó, jó lehet egyesek szerintén, engem meg zavartáson tikelek, mert megint egyedülatlenségre hívja fel a figyelmet, hogy a, egy ilyen uh, hőlék balon a, a, a szűk uh, kisebbség számára lesz, anyi nőző szempontból elérhet, és nyilván a turisták számára, míg a többség számára nem lesz elérhető egy olyan parkban, ami a köz számára jött létre, hogy kellett volna létrejönnie. Engem ez zavar a dologban, hogy nincsen... Uh, konszenzus, és nem is törekszik a kormányára a konszenzus, hanem inkább láthatólag arra játszik, hogy jó, jó, most akkor a 2019-es választáson most egy kicsit megállt ez a projekt, de majd akkor az első adandó alkalommal, amikor valósz politikai bátorságuk erre, akkor újra neki indítják a gépeket, és minden ilyen nyilatkozat hogy ezt táplálja és ezt a hangulatot kell Az Azt kérdezem öntől, ez egy önálló beszélgetés tárgya lesz, és korábban részletesen, ha másért nem, a Persányi Miklóssal való kifejezett jó kapcsolat révén, én többször bejártam is az akkori területet, vagy bejárhattam, sőt az ominózus mondatnál két méterre voltam tőle. Mennyire nyomasztja ma a fővárosi önkormányzatot a biodom helyzete? Még egyszer mondom, ki fogunk önnálóan, szokta... most csak azt kérdezem, ha már a Városligetben járunk, én gyakran járok ott meg a környékén is, az erkélyemről pedig rálátni a biodómra. Ön a biodómra gondol-e nap mint nap, és ha igen, akkor mi jut az eszébe róla? én szoktam azt mondani, hogy ez ilyen 10 per 10-es ügye. Én azt gondolom, hogy igen, és két okból is. Egyrészt áll ez a kupola, Üresen, és ez évente 700, 750 millió, 800 millióba kerül. Mert hogy ezt őrizni kell, fűteni kell legalább a fokon, hogy egyébként meg a évi érvényesíteni tudjuk, garanciákat megőrizni. Tehát ez pénzbe kerül a közösségnek, miközben nem működik. Ha be akarnánk fejezni, az ugye 2020. augusztusi tanulmány alapján Kb. ilyen 15-16 milliárdba kerülne emlékeim szerint. Félettől, hogy most már többbe. És valójában nem tudjuk egyébként, hogy ez egy rentális beruházás, hiszen az alapjai sem voltak ennek jól összerakva. Én meglátom, hogy tipikusan elhibázott. Oké, ki még egy... De mi, mi gondolja az, hogy 2022-ben a biodomot illetően történik olyan, ami érdemben befolyásolja a 2021-es állapotot? nem befolyásol, meghaladja, bocsánat, az előző mondat értelmetlen. Muszáj lesz, mert hogy egyszerűen ebben valamit dönteni kell. De a, muszáj, a muszájnak a mikéntjéről van elképzelése, vagy, ez val, vagy legyen az tényleg egy önálló beszélgetés? Az, az el, ugye itt van egy, van egy olyan vélemény, hogy egy, és nem a városvezetésben van, de olvastam már elemzéseket, hogy nem biztos, hogy egy olyan beruházásba szabad tovább beleütni a pénzt, nincsen bizalom és híd akkor ugye meg ebből következhetne egy visszabontás. Én nem feltétlenül hoztam ezt a véleményt, én azt gondolom, hogy ezt be kell fejezni, mert mi a fene tudja történjen vele. Tehát az, hogy beleöltek nagyságrendek, 40 milliárd forint közpénzt, és ezek után azt mondani, hogy hát bocsánat, akkor ezt elrontottuk. inkább akkor legyen ott valami más, ezt most elbontjuk, mert nem nagyon látom ennek az útját. Ezért a másik lehetőség az, hogy befejezi valaki. Ugye ki kezdte el, a kormány kezdte el, mi ezt folyamatosan mondtuk nekik, hogy nekünk erre nincsen forrásunk, nem a mi tervezőasztalaink mellett születtek meg ezek a tervek. A kormány döntött arról, hogy ezt támogatja százszerződésűkos mértékben, akkor itt az alkalom, hogy fejezze be ezt a beruházást. Nem jött erre érdemi válasz, illetve hát az a válasz volt első körben, nem. Azt mondtuk, hogy jó, akkor az FKT-re készítettünk egy előterjesztést, hogy itt a biodóm leválasztjuk telekileg, Átadjuk a kormánynak, vigye. Az is nem. vele, amit akar. Erre nem jött írásban, nem, de igen, sem. Tehát ez ott van, ez a javaslat a, a kormány asztalán. Csodálkoznék, hogyha a választásokig ezzel bármi is történne, de kettőben bárki is uh, nyeri meg a választásokat. Ez, uh, ott kell, hogy legyen a Oké, okay, van más függőben lévő ingatlan. Tegnap ügyben némileg felpörögtek az események. Részint Füries Balázs is írt a Facebook oldalán, Részint a Válasz online -on Andrásnak jelent meg írása. Ugye ez a Hagemacher Villa egykori isten szeme fogadó, amivel kapcsolatban ugye azt írta Füriás Balázs, hogy levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek, föl, felhívta a főpolgármester figyelmét, hogy a magyar államot a törvény szerint elővásárlási jog illeti, meg előterjesztést készít a kormánynak és javasolja az állam ilyen az elővásárlási jogával és döntsünk együtt az épület és park közösségi használatáról. Zsupán András pedig viszonylag hosszan ír az előtörténetről, amiben ugye arról van szó, hogy e, e, vevő akadt a erre a telekre és épületre, e, amelyet a Fővárosi Önkormányzat hirdetett meg. E, november 23-án a Főváros nyilvános értékesítési pályázatán eladt az Isten személyt 400 millió forintért az Energot, AG nevű cégnek, és az adás szerződés december 21-én karácsony előtt nem sokkal alá is írták, akkor természetesen jön ennek az Energotnak a tulajdonosi háttere, amely Magyarországon ma már elkerülhetetlen. Nem lehet elmenni a tény mellett, így a válaszolán, hogy a fővárosnak ez a lépése ellentétes azzal, ami a zöld várospolitikától elvárató lenne, és így tovább, és így tovább. Természetesen megkérdeztük a BFVK-t, ugye ez adta el, hogy miért döntöttek az eladás mellett, elad hangsúlyozzák, hogy az Isten szeme 2016 óta szerepelt az értékesítésre szánt, de derede. Kérdés, és aztán ön jön, hogy ilyen paraméterekkel miért vesz valaki ingatlan, mondván, hogy ö, ugye attól félnek, hogy ugye ez a terület a közönségeről el lesz zárva, már pedig ez egy kifejezetten turisztikai látványosság, és mennyire reális az, hogy a vevő néhány év múlva nem kezdeményezi a szabályok lazítását, például arra hivatkozva, hogy a műemlék megmentésére másképp nincs mód. Ez a rövid idő alatt, ami eltelt tegnap óta ön e tekintetben tájékozódott, vagy tud valamit erről? Tehát 2016 óta próbáltuk eladni. Nem ezt talán ő is mondta, de ezekből a cikkekből megjelent. Mi azt mondtuk, hogy ez fontos, a főpolgármester azt mondta, hogy borzasztóan örül, hogy az állam ezt megveszi. Hajrá! Ez valóban elővásárlási joga van, éljen ezzel. Ez a, annak a szolidaritási adónak, amit nekünk be kell fizetni, az egy a Ezt az állam beszedi tőlünk, ebből az egy százaléka meg tudja venni. És örülünk neki, hogy akkor ez a nyugópontra tud jutni. Csodálkozunk rajta, hogy csak most történik ez, hiszen 2016 óta számos alkalommal lett volna ez a... a az államnak. Egyébként azért várjuk meg a végét, úgy egyelőre. tudja annyit mondott, hogy ő ezt a kormány számára. Azt nem tudjuk, hogy a kormány számára. De mennyiben írja felül a december 21-én aláír szerződését? A fővörös önkormányzat. Ja. Ez egy tök normális, hogyha valakinek elővásárlás joga van és élni kíván vele, akkor ő neki ezzel élhet. Tehát nekünk is vannak ilyen lehetőségeink a de ezt nem előtte kellett nem. volna megtárgyalni, nem a szerződéskötés után van ennek ideje? Tehát nem inkább előtte kellett volna ezzel élnie? Most én ezt fejből nem fogom tudni megmondani önnek, hogy az időben mikor történt, hogy de mikor ment el az elővásárlás joggal való élésre való felszólítás a kormány számára. És egy Mert úgy úgy hogy azt tudja, hogy elment? Kezel... Ezt most fejből nem fogom tudni megmondani, még egyszer mondom, de nagyon szívesen jövő ezt megnézem, hogy konkrétan a kezelő, mikor küldte el ezt a kérést. E -e Beleértve! Az... Ez azért is érdekes, és aztán Füriás Balázsról is beszélni fogok, és tekintettel vagyok arra, hogy az ön szabad ideje és záros most már, vagy határos. Azt legyen szíves megmondani, hogy egyébként, e -e -e tehát hogy ha ezt elküldik, akkor mennyi időn belül kell erre reagálni? Még gondolom ennek is van valami határideje. Van határideje, talán 30 nap, de ugye itt azért ez nem ennyire uh, kemény határidősen hiszen a végén a annak kell eldöntenie, hogy a benyújthatók alapján bejegyzi a tulajdonváltást, és előtt megköveteli el például az elővásárlás jogról való lemondást. Ebből nekünk uh, voltak vitáink például az ötödik önkormányzattal. azt nyilvánvaló, hogy nem fizette ki még a vételárat a vevő? Csodálkoznék, hogy kifizettem volna, de mondom, az, hogy ennyien, ilyen mélységében nem vagyok felkészülve a Rendben van akkor ez is, a biodóm is, aztán újabb épületeket venne helyi védelem alá a fővárosi önkormányzat, amely kifejezetten érdekes téma, és hogy lássa, hogy én mennyire nem hajtok a szenzációra. Hát ugye nem is beszélgettünk arról, hogy ön január legelején e, járt a vizsgáló bizottság előtt, de mármint a fővárosi önkormányzat épületének eladását, vizsgáló, vizsgáló előtt. Adását. Igen, de... igen, igen, igen. De arra is csak legközelebb kerül sor. Ön aggódott, hogy fogunk-e találni izgalmas témákat. Én azt láttam, hogy mint, tehát, hogy egy órát is tudnánk beszélni, de önnek fél tíz dolga van, most 29.50 van. Köszönöm szépen, és akkor ezekkel folytatjuk. Ilyen. Na ne? Viszontalás. Viszontalás.